Harmadik rész. Kalandjaim a parton. Tizenharmadik fejezet. Hogyan kezdődtek a kalandok? Mikor másnap reggel fölmentem a fedélzetre, a sziget egészen más képet mutatott. Bár a szél teljesen elült, nagy utat tettünk meg az éjszaka alatt, és most nyugodtan vesztegeltünk körülbelül egy félmérföldnyi távolságban délkeletre a sziget lapos keleti partjától. Sürkés lombozatú fák borították felületének nagy részét. Igaz, hogy ezt a szint helyenként fölváltották az alacsonyabb partokon sárga, fövény, csíkok, másút meg magasabb fenyőszerű fák, melyek kiemelkedtek a többiek közül, de különben a sziget egyhangú, szomorú képet mutatott. A dombok mesztelenül emelkedtek a növények fölé, mint meg annyi sziklavár. Mindegyik különös alakot mutatott, kivált a messzelátó, mely három vagy négy száz lábbal ki a többiek fölé, és a legfurcsább volt a külseje. Majd mindegyik oldalán meredek lejtők vették körül, aztán hirtelen levolt vágva a csúcsa, mintha az egész szobortalapzatnak készült volna. A hiszpányóla veszettül hánykolódott az óceán hullámtorlásában. Az árbócok recsektek eresztékeikben, a kormánylapát ide-oda csapkodott, az egész hajón nyöszörgött, jajgatott és föl alá járt, mint egy motolla. Görcsösen belekapaszkodtam a kötelekbe, és a világ szédületesen forgott a szemeim előtt, mert bár elég jó tengerésznek bizonyultam, mi alatt úton voltunk, az ilyen veszteglést és boszorkánytáncot sohasem tudtam elviselni szárazon, kiváltképpen reggel üres gyomorral. Talán ez volt az oka, talán a sziget képe a szürkemélabús fájval, vad sziklacsúcsaival, vagy a hullámtorlás, melynek látni lehetett a tajtékát, és hallani a mennydörgését a szirtjein. Hogy bár a nap tisztán és melegen sütött, és a vízimadarak rikácsolva és halra lesve kerengtek körülöttem, és bár mindenki azt hitte, hogy az ember végre örömet érez, ha olyan hosszú tengeri út után földre juthat, mégis a bátorságom az inamba szállt, és a Kincse sziget gondolatára is elfogott a gyűlölet. Kemény reggeli munka előtt álltunk, mert nyoma sem volt a szélnek. Le kellett ereszteni a csónakokat emberekkel megrakva, és három vagy négy mérföldnyi távolságban elvontatni a hajót a sziget csúcsa körül, aztán be a szűk szorosan a csontvás sziget mögött fekvő kikötőbe. Önként jelentkeztem szolgálatra az egyik csónakba, ahol természetesen alig akadt dolgom, a hőség rekkenő volt, és az emberek dörmögve, meg káromkodva végezték a munkát. Anderson volt a vezető az én csónakomban, és ahelyett, hogy a legénységet féken tartotta volna, ő átkozódott a legcsúnyábban. – Na! – szólt egyet káromkodva. – Ez se tart így örökké. Nagyon rossz jelnek vettem ezt, mert mindez ideig a legények fürgén és jókedvel végezték dolgokat, de maga a sziget látása meglazította a fegyelem kötelékeit. Az egész idő alatt hosszú John a kormányos mellett állott és mutatta az irányt, amelyben haladnunk kellett. Úgy ismerte itt a járást, mint a saját tenyerét, és bár az ember a mérőónnal mindenütt több vizet talált, mint amennyi a térképe jelezve volt, John sohasem tévedett. Az ár és apáit kitűnő munkát végzett, jelentette ki szakértelemmel. És ezt a bejáratot úgy vágta ki, mintha ásóval történt volna. Éppen ott állapodtunk meg, ahol a horgony volt a térképen megjelölve, egy harmad mérföldnyire mindegyik parttól. Egyfelül a száraz föld, másfelül a csontvász sziget. A kikötő feneket tiszta homok volt. Amint a horgony meglocsant a vízben, egy egész felhőre való madár repült fel, rikoltozva a fák közül, de alig telt bele egy perc, megint leszálltak, és minden ismét elcsöndesült. A kikötőt egészen körül a szárazföld. A fák szinte a víz széléig értek. A part nagy nagyrészt lapos volt. A dombok csúcsai a távolból emelkedtek föl, mint egy amfiteátrumban. Itt egy, ott egy, amott egy. Két kis folyó, vagy helyesebben mocsárért torkolott ebbe a tóba, és a lombok a partnak ezen a részén valami mérges zöld színben ragyogtak. A hajóról semmit sem láttunk a várból vagy a palánkból, amely a faházat körülvette, annyira elfötte az erdősűrűsége. És ha ott nem lett volna előttünk a térkép, azt hihettük volna, hogy mi vagyunk az elsők, akik itt horgonyt vetettünk, mióta a sziget kiemelkedett a tenger habjaiból. A leggyengébb szellő sem rebbent, semmi sem hallatszott. Csak a távolban vagy félmérföldnyire a hullámtorlás dörgése a partok és a sziklazátonyok mentében. A horgonyhely körül valami különös, dohosszak terjengett. Fonyadó falevelek és korhat fatörzsek illata. Észrevettem a doktort, amit egyre szimatolt, mint akinek egy romlott tojás kerül az útjába. Sejtelmem sincs, hogy a kincs merre van, de fogadnék a parókámba, hogy mocsárláz, az van itten. Ha az emberek viselkedése már a csónakban aggodalomra adott okot, most annál fenyegetőbbé vált a hangulat, hogy visszatértek a fedélzetre. Összebújtak egymással és dörmögve beszédbe elegyedtek. A legkisebb parancsot sötét pillantásokkal fogadták és morogva lomposan teljesítették. Még a tisztességes matrózokat is megmétezte ez a nyavaja, mert nem volt egy ember a fedélzeten, aki példát mutatott volna a többieknek. Nyilvánvaló volt, hogy a lázadás úgy lebegett a fejünk felett, mint egy viharfelhő. De nem csak mi, a kabinpártiak vettük észre a fenyegető veszedelmet. Maga hosszú John is megfeszítette minden erejét, csoporttól csoporthoz menve és csillapítva őket. Szinte fölülmúlta a önmagát udvariasságban és szolgálatkészségben, mindenki számára volt egy mosolya. Ha jött a parancs, John egy pillanat alatt a mankóján termett, és a legvidámabb, úgy, úgy, uram, hagyta el az ajkát. Ha pedig nem volt egyéb tennivaló, egyik nótáról a másikra gyújtott, mintha a többiek elégedetlenségét akarta volna palástolni. A sötét délután minden sötét jelensége közepette, hosszú John feltűnő előzékenységet tűnt a legaggasztóbbnak. Tanácsot tartottunk a kabinban. Uram, szólt a kapitány. Ha még egy parancsot megkockáztatok, az egész legénységet magunkra vadítjuk. Mert látja, uram, ez a dolog, Bibie. Tegyük föl, hogy valamelyik durván visszafelesel. Nos, ha rendre utasítom, egy szemfordulás alatt előkerülnek a fegyverek. Ha meg lenyelem a sértést, Silver rájön, hogy valami van a dolog mögött, és azzal elvesztettük a játszmát. Szóval csak egy emberünk van, akire biztos számíthatunk. – S ez kicsoda? – kérdezte a lovag. – Szilver maga, uram? – válaszolta a kapitány. – Neki is csak az az egyetlen gondja, mint nekem is önnek, hogy lecsendesítse a háborgókedélyeket. – Azok meg vannak vadulva, de ő hamar ki fogja beszélni a haragot a fejükből, ha alkalma adódik rá, és én azt tanácsolom, hogy adjuk meg neki az alkalmat. – Adjunk szabadságot a legénységnek, hogy a délutánt a szigeten tölthessék – ha mind távoznak, akkor könnyen megvédjük tőlük a hajót. Ha egyik sem megy, akkor megpróbáljuk a kabint tartani, és Isten óvja a becsületes ügyet. Ha csak egy részük fog távozni, akkor figyeljen a szavamra, uram. Silver úgy fogja őket visszahozni, mint megannyi kezes bárányt. Ekként határoztunk. Hű embereink között töltött pisztolyokat osztogattunk szét. Hunter, Joyce és Redruth megtudták a dolgok állását, és az újságot kisebb meglepetéssel és nagyobb lelki nyugalommal fogadták, semmint vártuk volna. A kapitány pedig fölment a fedélzetre, és ezt a beszédet intézte a legénységhez. Fiaim, ma nehéz napunk volt. Minnyáján fáradtak, és kedvetlenek vagyunk. Egy kis kiruccanás a partra senkinek sem fog megártani. A csónakok még nincsenek fölhúzva. Üljetek hát be a ladikokba, és akinek tetszik, elmehet sétálni egyet a szigetre. Fél órával napnyugta előtt egy ágyulövés lesz a jel a visszatérésre. A butafickók nyilván azt hitték, hogy csupa kincsbe fognak belebotlani a szigetem, mihelyt partra érnek, mert egy pillanat alatt elpárolgott a rossz kedvük, és olyan érzésbe törtek ki, hogy a távoli dombok visszhangoztak tőle, és a madarak megint riadtan szálltak föl a hajó körül. A kapitánynak volt esze, hogy kitért az útból. Egy másodperc alatt eltűnt szem elő, Silverre bízva, hogy rendezze a kirándulást. És én azt hiszem, hogy okosan tette. Mert ha a fedélzetem marad, nem sokáig szélelhette volna, hogy nincs tisztában a helyzettel. Világos volt, mint a nap. Silver volt a kapitány, és maga is alig bírt ezzel a fegyelmezetlen bandával. Végre azonban összehozták a kirándulást, Hatan visszamaradtak a fedélzeten, a többi tizenhárom, szilvert is beleszámítva, csónakba szállott. Hirtelen kedvem támad kimenni a szigetre. Egy minuta és lecsúsztam a hajó oldalán, összekuporodva a legközelebbi csónak orrában, és szinte abban a pillanatban el is indultunk. Senki sem vette észre, csupán az első evezős, aki rám szólt. – Te vagy az, Jim, vigyázz a fejedre! De Silver meghallotta a másik csónakban, szigorúan átnézett és átkiáltott, vajon én vagyok-e. Ettől a perszől fogva nagyon kezdtem bánni, amit tettem. A csónakok versenyt eveztek a part felé, de az én csónakom némi előnnyel indult, ráadásul könnyebb súlyú és ügyesebb emberek ültek benne, úgyhogy messze megelőztük a másikat. Amint a csónak orra a partifák ért, elkaptam kezemmel egy ágat és földobba magamra. magam rá, Eltűntem a legközelebbi sűrűségben, míg szilver és a többiek vagy száz jardal maradtak el mögöttünk. – Gyém! Gyém! – arsant föl utánam szilver hangja. De gondolhatjátok, nem sokat hederítettem rá. Ugrálva, bujkálva, bokrokon keresztül törve, rohantam egyenesen az orrom irányában, míg elakadt a lélegzetem.